بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين أوتوا من الكتاب ما هي مسلمان المتعلقات التي أحكامها شو ندل تكيو سنلاح دلاب وديب سي دا الكتاب كتاب ذكر كي چیا رای کې ایمان مشتبه ایمان ده دا آیات هغه نازل شوې ده د یهودو د مدینی ورته یهوديان چې مدینه کې او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د صدقه چې دا په امر حق ده د دې کتابونو کې را خبره موجوده زکان لا ته امر تو یلم کره الی الی آیتانه دې کتلی تا دا نه موږ رسیده یی نهولې نه رسیده ده هغه کسانو نصیب ملل کتاب یی ته د کتاب او مراد د اغه تورات ته تورات راینه موته رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علی السلام ته سلام او سر د علمنا سر د پهینا کته تورات او انجیل کوي اذعی علمه سترشت او بیان یشتون الضلاله ګمراهیو ګمراهی او دامت لګ د محمد علي سنات کو سلام ته قضیب کوي گمراهي هغه اخلي د دې دا لپاره چې دوی سرداری ختم نشي اوددې دا چې کومه دالې ملاويږي وخت ویني شي اوددې کوم شریده هغه ختم نشي د دې لپاره دغه گمراهي کوم لې سره د علمنا جگ ایمان او له پکار دی او بیا نههره حل گمراہی اونه و یرید ان او بیا دا صرف نبی اسلام باندې ایمان په خپل بریدي او گمراہی د کتاب کوشیشې او دا اراده دا یریدون ان تهدل دا چې تاسو هم د لارې نه وروړ تاسو گمراہی د لارې نه مخته کې د مسلمانانو کوشش ایات ما مقصد باندې ځنګ کوې کې د ایات مقصد څه دی الله د غیر هر خبره او چې قلم سره د کوې کوشش دا چې چټا سوړا ګومران نو په دې مقصد دا دی چې الله تالان مسلمانانو ته د دک غیر خپل چې کم برتنیه ده ایسیان دی امریکا ده يهوديان نه یا نو بلکو اسرائیل کې يهوديان نه فلسطینی به مهاکل دیو چي اسرائیل هي مسلمانانو ته مهاکل نو دا غي مقصد دا دي چې پخپله خدي ګمرا وه چې مسلمانان هم ہدایت نو الله دې لپاره مسلمان خبري چې د دک خلق نه ځان او ساتي او د خلق سره تواسته پایمنه کی ا مسلمانان گمراش شي نو دا غي اراده الله تعالی هم ته بیان وکړه نجکل اللهم انتبیان پر نباید داری چی مسلمان را غی نظام سادی چی مسلمان را گمران اگر ورپسی اللهم انتبی را خبر را نو اللهم انتبی را خبر را کری جی بوری که تاثر بینا پوئی گیزه پی کوئیم واللہ اعلام بیعادائی که اللهم انتبی را خبری دشمنان بانی کوئی عداوت او بغز دا نو اللہ مسلمانانو تو اے مسلمانانو کتاسو پینک ہوئے گئے ظاہر کے تاسو تا دوستان خکار او خبره وہ خبر ادا سندہ واللہ آلم بے آدائیکن چا اللہ ہوئی اس تاسو گمراکی آو تاسو دو دین نو باسی نو اللہ ازتا ہوئے چا اللہ پہ خب ہوئے گئے آبی اللہ پر محجی گورے دی سر دوستانا تاسو دوستانا دے نو اللہ سر دوستانا ہوئے وکاف باللہ ولیہ کافید اللہ تعالی دوست او استاد او د معاملې برابرونکی وکاف باللہ نسیرا کافید اللہ تعالی هم ذاتونکی نو ولیہ ویته ولیکي دا تا پیدای درکې منافی درکې ان نسیرا ملګر ویته ویل کې چې تا د zarar مطلب عارف پته دی يهود سره د دین لپاره دوستانه ساتي چې ته په او یاد د دی دین لپاره دوستانه ساتي چې ته د zarar نه بچ نو د دې غوړ وکړه الله سره الله ولین دې پېدان درکول شي او الله نصیرم دې تا د zarar نه بچ کول شي ستمدگارم الله تعالی د يهودو مزيد کباحت بیانې چې دا کم خلک مسلمانان سکه د الله کتاب ته نم په امن نه دي دکه يهوديان چې د تورات ته نم په امن نه لري اوي کيم بوتي او خلینو الله تعالی د دې کبحت بیانې د دې اراده وایي الله مینه للي نه هادو دا انکه سم نه چې کوم تا تا ایلا من رسیدل میردی چا مداد آگی بیان دی مناللذینا دا تسانچ یهودیان دی یحرفون الکلمة دی علی بدلی علی زیلکی الکلمة کلمات لرا عموازیه دخلو زیلن سمت لکھ توراۃ کې سقراط نوو رحم سقراط لیکلي شی چې پیغمبر, دا دا پیغمبر با باندې داسې ایمان درنه لکه چې زه ووټراله نو تورات وو ته ما هداکو غره دي کې لیکلي چې اوب دنګ لولي او د دقت په درمیان دی نه دا هغه کېږي په امرنه زکه د يهودو په وخت د نبي اسلام داسه انتظار کېدو لکه څنګه چې اوس مسلمانان دا خبره داوه پیچی عيسى اسلام برکوږي حکومت بکی د جان بقتلې نو چې کله د و دین حق نو واي وخت په لمساجدو کې دا خبره کولی چې اخیری نبي زمان برزي بداسكي او غبتاسکی او بداسکی او چه کلب بني اسرائیلو کی رانه بی او عربو کی رانه نتیو اسر بیا حسد شروع اخپل توراک کی امبیا لیکل بلل کو نا اللہ فرمائی یو حرفون الکلمت کلمات او توراک را عن موازی ایهید اخپلو مانو نو معنی بدلی اے الفاظ بدلی نو پا توراک کی الفاظن بدل شوی دا بگشتا دیت تحریفی لفظی وی الفاظ دی کتاب بدلی او دیمه مانایو حرفون کلمه کلمه اری عن موازعی هی دخبل و مانونا نیچه دیگه با یو دی با بلا او دا عذاب او کهر شورو ده پا مسلمانانو که هم او دا کار دا اللہ کتاب سرم کولیشن ما خپل و او بیلو چی یهودو خو الفاز بدلو خود و قرآن دا الفازو اللہ واده پڑی دا داخل سو نو تاسو په اوراميه ځان یې نه پوي خدا الله سره سنره او چې کله کلمچه کوي نو چې څوک د قران معنا غلطه کوي نو سړی تختر پته ولي نو دې تنګوري ظالم انسان چې څوک چاند نو هغه دا آیات بل مطلب یې هغه به دا آیات به مطلب یې هغه به بل مقصد یې هغه به نو دا غلط و مانو بیانی دل دا دا دا او مانو بیان دې دا ژوند دا الله کتاب سلام شوره قران سلام خو عوام متفق نه لګي چې عالم سړی او یې سړی غلطه معنا بیان نه وسري ته پته لګي پرو عالم نه بل زریښ کې نه اسو اړخې ولا بیان لګول نه هغه آيات مطلب دې پته لغس غېر چې مطلب وې پرې کولو نو اصلن دا ظلم په يهودو کې دا کتاب سره موجود چې لفظ يوا او معنی د مقصد متعلق كون. دا د اس کتاب سرم شروع شوه دی الله مسلمانان دې مسلمانانو ساتو نالن قرنا یحرفون الکلم کلمات ذرا عام نواجی هي د خپل معنی یا فذی ټکلرا د خپل زاینه ټکی بدلی نو ټکی لې وي ويقول او دی و اسمعنا واسمع ال موسمین ا دې په پښتو کې متلوونکي ځان کولی دا بيبي مجلس ته دلړه راغله منافقانو پکې وګران غا خلک نو بي رحمت الله سلام سره دلړه راغله چې پیغمبر له سلام بوته سره بیان او خبري به وکړي نل پرمای وي ويقولو نذيب خبر او کړه جواب کې سمع انا موږ خبر اورېږه استا خبر اورېږه خو سره به وي او عصينه منا پرماني خدا خبره ده په ښکارا نه بولځه کړې پیغمبر ته کوله وو بیا ګران هوا ده نو په خپل بهوي مونږ اورې دا فضل کې پیداوي چې نیمه سیو خیال کړی یو کس په خبره باندې خپل درون خو دا په دای چړو کوم نه ورته کار نې کړی دوی پمتا کار کو په خپل بهوي مونږ اورې دا فضل کې پیدا کوو چې انشاء الله خبره چې ده مونږ باندې تاسو راځم زه نه وذربا داس کلمات وی چې هغه امه خ جوړي وذربا وسمع, مسمعين جو وسمع, تا بے بے تا وسمع غیر مسمعين او مزه زم متولګي دغه متبرده وسمع پیغمبر اسلام ته موږ خبر اورو او رزلقي به وی چې دا خیره او په خپل پیغمبر ته وسمع تبره غیر مسمعين ته ته دي سمکروه نه راو خبر اورو نه نشي ظاهرا مناپکانه تور مخامخ بیده پیغمبر متحکولا نو دا بزاہیری تور وزلو که خبر منلو تو تیار دا بزاہیری او دا دی دویم بلد مطلب امروزی واسما عیرم اسماعین تا خبری اورا تا تا دی خبری ادو اورولیشی مطلب دا دا تا دی خدای کون کی داس دا سال دا استعمال واسما عیرم اسماعین تا وورا تا تا دی وو مرولیشی یعنی تا دی خدای ندا کرے بې دان پاس به نو دې په معنا کلمه نو کمد تخی زاهری مته تبع ټول زړه کې نه فرمانی و او کوم زممت چې نو دا, دا کلمه اگر ز ظاهر د مطلب کارګی بنوي اسلام تا خيرې کولي چې خدای دې او بل په مجلس کې او بل به دې په مېم الله غم بیانې ذره <دريم> به د راینہ راینہ لقب ځباوی نو در راینہ په عربی کې مطلب دارزی ا پیغمبر زمون ریاته ساته ماتم لکه متوجی چې زما خبره مو را خدي په خپل جی به تر اخراح کو اوددی په جبه کې د دې مطلب یو ایک کمق لزم و ومګدیر کمقلا نا او ویلا یو مطلب دا او هنت حماقت تويلي به اغینه ارستو انویل اسلام بهو ظاهر لگ داوی دو مانے دی جیزا مونگ ریایت کے مطلب بے امدہ کھو چپمون کے لئے کاما کر خو دے خو دے دیکھ پر یہ توم خبر ہوگا او دا رائنا مانا دا بل تکی وصرو لگئے رائنا لیم بے علسنتیم دا بے ہم پہ دے بے جی بے لوگ انتاہو لی رائینا او رائینا پس رائلیب عینیا دا پارا بے کشپنگی تاوے لگئے چکم انسان بیزیس رائ ایزا مونگا شپان کیا بیدا مانا شو رائینا زکا اللہوی رائینا لپس بایئے و لیم بیال سنتیم لیتاولتو اختلی جبی بیبتی لگی تاو پی لگی بیراک کلی رائینا رائینا پا زیبیس ہوئی رائینا پیغمبر داسک اسم بیدایی و گستا یکون داریل لی جرم لی وطعن کی دین او اللہوی دیب الله تعالی نو نراو پس تا اندهکو اعتراض نه تعالی ور یو خبر کید دی ټولو خبر بار کی در سره ور به دې کولې نلغه خبر کای ولو انهم قالوا سمعنا ک چر دی داوی لوي چې او انت تتک عسینا دینا فرمانی او دته ور سره ویلې د سمعنا واعصينا بل سوي عمره لنا پرمانيو كلا داغه په ځای له سمعنا وتعنا موږ اوله خدای پیغمبره عمر دسته بیا دی یاو دریم وسمع او سره دال په ځای له خدای پیغمبر زمون خبر اور او دای ور سره نه ویلې چې غیر اسمعين خدای دې كونک سره دال په ځای خو چو اسمع ورا خدای ور سنوي چې خدای دې کومه او درې خبره ده خدای په کوم جدي د لفظ نه ویلې چې راعنا دا سې لفظ دا هغه د و معنی نه وي یو فلتمانا یو صحیح چې ادب ولر لفظ ده انظرنا اې د مون نظر وکړه مونږه له نظر ځنن خبرته متوجې شه سوچو نو کله خبرو په زیاده خبرې کړو نو الله فرمای لیکان خیرل لهم دا د دې پردې را به تر او او اقوم او دا دې رڼې خبره برابر نو د دې په مطلبوب باندې ځان ګوې کې درې دا ادب او علا خبره بریښه او دا ادب او علا خبره کړي نو د ماشرې په اعتبار سره الله او دا انسان خبره برابرته او کسر لړې او تاسو د دشمنوم دې تاسو ورسره نن نو خبره داسې پکارې چې د ماشرې او د انصاب مطابق خبره نو مطلب دا دی په ماشرې کې به بد نه لګي د خدای پاکي مزمت بیان کو نو که ایمان نم مله ایمان خبر اوسر نه کو نو بیا د معاشری او د ادب په لحاظ سره او یو لیسړي سره یو انسان سره چې الله یو بیس کلمې اسلامي سره خبری کوو دومره دره کی خدای مقوله دي نه په هتره چې معذب الفاظ استعمال کړي تهذیب یافته الفاظ استعمال کړي او د مطلب داله د خیر مطلب لکان خیر الله دا دې دې لپاره دې امر تر ایمان لاسره نو مطلب دا لري چې اخرت کې به پيدا ورکړي پیغمبر سره د ادب خبره کول پیغمبر ته چيستا خبره مونږ کوم نه پیغمبر زمون خبره ته وښرونه مونږه مسلوه سره د ایمان داسې د ادب خبره پیغمبر سره کول او ته کوسنه کول دا ډېر بهتره ورو دي دې پار او په شرط چې ایمان لاسره وي راوړل دالکنا <سؤال> خیر الله غړي په وړاندې راځي نو خیر کو مطلب دا د دې چې کوم بدداغه ولا الفاظ د دې هر انټی خطرناک قضا عبد لوی ګستاخی دا زکه ګستاخی پیغمبر دغه سزا قتل لکه څنګه باندې لې دا ځاله او خلا ټول جمهوریت انشاء الله دې تدوب د ګستاخی پیغمبر سزا په دنیا کې قتل نو اخرت کې به څه عظیم ګستاخی پزای کړه مون تکي دا الپاز ویلوی دا خیرت عذاب ہو بی کم ازم کافران دی خوچی و سرد دا سی بیا بی سم عذاب کو گچر دا الپاز ویلوی لکانا خیر اللہم با اقوام دا دو دید پارا خیر و عذاب ہو بی کم شیر عذاب بی سو دا خیرت پیتے باس دکا کم بستاخیبا کوفری ونو پاگیل ہو بی عذاب خلقو دا گستاخیر عذاب نو باسر نو دریمانی می بیان اشرف الکرام رحمتہ اللہ علیہ رحمتہ علیه و علیه وانا اسل وجه بیاننجی دک غستاه ولا القال یو د صحیح الفاظ نو وی دغه وجه به ولا کل عنه الله لیکن الله دی باند لانت کړی دا الله پر رحمت نلری الله پر رحمت نلری ن بیا بستوځه اند چې کال لری تعالی رحمت لری کرند دي سونا شو مخدیه البصری ب کفرهم اسی ندی لری کړی په سبب د کفر د ريمان دی د کفر کړه دې الله د خپل رحمت نه لري کړي لعنت دې وکړي نذکل لعنت یان الله پر مه په یقینونه الا قلیلا ذین ایمان نراړي مگر دې لک خلک ایمان نراړي آیات ختم شوې آیات کې او مسلا هغه بیانونه پخیزان کوې آیات کې الله تعالی د دل په هغه الفاظ رد کو چې هغه مو منظور یوه معنی صحیح راځي او یوه معنی خراب راځي مدارس الفاظ په مشارکی استعمالول ځان ساتل په کاریدا سی وی الفاظ یو مختلف او كنځلي او چې بل مخته اوري نو صحیح خبره مدارس الفاظ ځان ساتل په کاریدا ځکه اکثر د نړۍ جوړ شي تبهه ما خبره کوله وی ته كنځل وکړه مدارس خبره چې ګو معنی والی هغه ځان ساتل ورکسی اللہ تلائی ترلیب ورکای دی دا, دا ایمان یا ایوها اللہین اے آغر تسانو قوت الکتاب چه اغید تا کتاب ورکای شاید مراتن یهودیان یهودیانو تا کتاب ملاود اسیعانو تم اگر چا نو یهودیانو تا اللہ برمائی په تاسو ته کتاب ملي او شهه امنو نزلنا ایمان دارا بما قرآن باندې نزلنا الله چې من نازل کړ په تورات ایمان لول نو په قرآن ایمان لاله دا الله په کتاب باندې زکه په قرآن ایمان دارا قرآن هغه ستاسو د تورات معید دي مصدقا لما معكم دې تصدیق کې صداقت بها وي صداقت په هغه خبري بها د عرب کتاب ماکم کتاب سوره دایچ کم تورات دا. نو چیکل تورات هغه په حقمه خب خبرې دي قران کې خب کې خبرې ني او د یو پرخت مته وي د الله کتاب دی په ایمان راغلی او الله ير ور من قبل ان نتقسوجو ان ایمان راळे مخکد دی لا چې موږ مخرفو او مخناستاسو روان کو نشانات د مخونستاسو نو پانا لدها علی ادبارها اوږر زوډیل را پشاغان باندې نو हल्ला به ایمان دار ورنه پدې عذاب داسې عذاب د دربان راولم چې مخونه بغداسه امور شي له کس څنګه چې شاغان پتا او د پوجې پتا او د خلی په تابو کې نه لګ شکل بل الروان کم درلګای مساکه ردی ایمان را او نلعنهم یا علاوی دا دینا مخی لعنت ایمان را را ہے دا دینا مخی مخی نلعانا هم دا چی مونگا تاسو بانی لعنت کن لعنت نزان بچک لعنت وینی کی گی دا اللہ دا رحمت نل روالا زان دا دو خبری ما بچک چی لعنت یا میشه دا لعنت نزان پسا دے مخی مخی ایمان را او چې دا سی تر کربانده اکم کما لعنی اصحاب الثبتی سنن چی مونگ لعنت پر او پخاوندانو دا او هغه ما کې تیریشي او واقعیا د خلیف پرزبان دی باندې اخطار درل شو هغه ايوبه بيان کار الله تعالی अलैहि لعنت یان کو ندې دا مطلب نه دی سمجه دا غین شو بیلودان نوشو تاسو هم دا مقصد نه سمجه په अलैहि باندې لعنت سعود الله در رحمت نه لره با الله تاسو در رحمت نه لره ایمان والے اسنه چې هغه سره رحمتنالو شي څنګه خلق لري شو امر الله مقبول او دې الله کار کړو نو بعضي خلک يهودو کې داسې چې کړه دا آیات په طور رسیدو نه یې پورته مننه له عبدالله ابن سلام سره برکته کوي پورته به نکړي حاجن نکړي نو یې او پیغمبر د الله تعالی ته چې تا مخ کې رالم دي خبرې نه مخ هغه بدل شي او پښه باندې روان شي ایمان راو کابیاخبار علماء دي د عمر صاحب زما نه دا آيات وريده چې دا آيات وريده د عمر صاحب خلافت کې هغه ایمان دارانو سره زما شکل بدل کړی شي نبی په کې ایمان راو اوس دیږي کې تفسير دې باسونہ پر لوی وېش کله نه کړی چې امام څوک دې د دې ایمان شرط نو ډېر خلک بږي ایمان راو نو الله د دې مخنه بدل نکړا دا نه دی کوو نو ایمان والے ورنځه کار کوي نو ایمان راو دا کارونه شي بعضه تفاسیر ویلي دا به آینده کی قیامت کې دی ایمان نراوي ورایي الله د يهودانو شردا کار کوي خو صحیح خبره ده صحیح مطلب د آیات باندې ځان کوې دا الله زور نه او لازمي نه د چي یو تا ور کینو هغه بس الله ورونه ور کوي واکه نشو الله تعالی د شکلونه او که آینده کی الله واری و آینده کې مقادیر د مخونه بدل شي چې مخونه ول انوار کی شکینه ول اروان کی او لنکیان کی وبعد ال زورانه ور احتمال هو ممکن و چې الله ذکر کړي و الله پر رحمت او شفقت پتور زرا دې سره د نرمه او لغا او د دې شکلو نه په شابه دی وانه لوم بدل نکړو انا دوی د نه ایا د باندې څه اشکار الالذين اوتو نصيبا من الكتاب الام کراعیستان تان دلدلی الالذین الام کراعیتان دلدلی نددکتلی الالذین اتسانتا اوتو نصيبا من الكتاب اوتو تورکش دی نصيبا یو حسان من الكتاب دی کتاب لا ده ترا معنا دې د ټولېګل پولیس د ظلم واتی او د سړي دل مراده علم ده نو ترا معنا علم کولی شي الان ترا هستا ال نظر اغلی ال الذي لا تعصاوا او دو نصیبا من الکتاب <سؤال> چوار پیش رد آئیتا نصیبا یو حصار من الکتاب <سؤال> دیلن کتابنا یشترون و تا دی اخری گمراہ على راک مقابل <سؤال> هدایت کی و یعیدون او دیراد لری او دامشن لری انتا ظل السبیل دا چهتا کی او بمراہ کی السبیل دلارنا تاسو آئی دیدان اراد لری انت به لو سابیله چې تاسو کوم راشه تاسو وانیږي استبیلاد لرینا ختم کیدلارینا خو الله فرمایي والله الله و الله تلاجده آلم بداعكم آلم و نیر خبو ينبدا عادائكم بدشمنان استاس وعدده وکحا بل الله وليا وکحا بلا یکا فدی اللہ تعالی وليا اندوستو وکحا مين الذین دا تسامنا هادوت یهودیاندی يوحرفون الكلمات دی علی کلمات دی کتابو عن مواعره دا ینخبلونا کلمات بدل یو مانا يوحرفون الكلمات وزی کلمولرا علی کلمولرا عن مواعره دا وایا کولونه دی وای سماع الا من را خبره من را بیان ما سین او درکه وای ما فرمان وکړه واسماور په اندرای غیر مسلمان ته خبر وو شي خدای دې کوم کا ناول ورائنا او دیوائی کلمة درائنا لئین پدا سحال کے چتاو ان کے لئے بے انسنتہم جب افکل لرا نرائنا نرائینا جن کی وَتَأَنَّى النَّادِي تَرَاضَتْ كِي وَتَأَنَّى النَّادِي تَرَاضْ وَلَا خَبَرِ كَيْ جِدِّينِ فَبِئْكِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ يَكِنَنَ لَأَفْنَى وَلَوْ كَأَنَّهُمْ يَكِنَنَ تَشْرِذُ قَالُوا وَيَنَامُونَ سَمِعْنَا نَخْبَرًا وَإذَا وَطَأَنَهُمْ تَابِذَارِكَ لَدَا تَابِذَارِكَ وَسْ چه پیرم پرور اخر و سره ملي کلي وان دو نه پیرم تر من نظر کا زمين غريا کو سات راين على فزينويلي الله قرماينه كار خير الله لكا يكن لا خبر شي خير لهم بين بهتر وي ایمان رو دي ډير بهتر وي او ک ایمان نو بیا به مستري ک ماشيو غستاخانه لوي له غستاخانه نه دي نوښي کوبر په اسيو خو د مشرقيان ډای لا كانا خير لهم تا كتبو جنه تک خبر چي خير لهم دا دي بهتره جيد پارا وا اقرم ادر برابر وي ولكن لا لهم الله لیکن الله فرمایلا لهم الله لعنت کي دي باندي الله ترى بكفر فسبب بكفر دي باندي او لنقي زلي نبی سمع خبر ديکي نو خامخه بغستا ہے کہ لعنتي مزه کا غستا ہے کہ کوفر را نه کوفر په سیلانت را وه او لعنت نو ګمړہی پیدا شي نو یو غنا نه پیدا کی وانا کله اللهم ولك اللنت کردے الله تعالی په دې باندې به کوفر په سبب د کوفر باندې فلا یؤمنون الا قل ما بس لَك حَلَک ذین ایمان قال یا ایهالذین اوت الکتاب یا کسانو جو وڅېدای وو ته کتابانه ایمان راولې بنا قرآن د نزل لاو چې نازل کړه دې نو صادقن تصدیق کړي کله ما دا آثرات من قبل انمت نسا وجوهای من قبل اولان لده دینا انمت نسا وجوهای اللہو دا چمم روان کو آسان بن رفنو وجوهای خمروان کو نشانات دیوان کوزا مخبس کوزیو گو کشی اواتشی من قبل وارد بنا رحمت مثال الله يتم ما هو قران وجوهن اثر انشالات ما كله فنردها فسجد الزوديلان على ادبارها فشان بشغان ددي مخب ددي مخب پر جکم رسو على ع داريه دشاګ دبيبان او لا هم كما لا او لا هم ن کوله دبان كما لانا د سچنا ن صاب پخندا د خاال د ووكان عمر الله د فندلهلا مول پر شو و كانان عمر الله او دفم د الله سلام مقولہ کابل کې دو یا منوږه میاخه مخ وروږه کوټه کوي رحمن السدید کریمخه کوم خبره چې عمل بل هدايت قران کریم خو له دا متسيو وړ یالله خبر بیان چې توحید نصيري الله زمون اول رسول شي یالله کریمخه دا خبره بیان شي چې نن دا الله کتاب حالت استعمالول کتاب الله <سؤال> دې کې یو مقصد خپل واسطه شي کریم خپل مسلمانانو دې آزاد من بچي ته توفيق ورک اسنه هغه چې دا مسلمانانو يهودانو سره سره لګ صحیح معنی دې سمج پاوي باندې په دې لپاره ايمن عمل کولو ته توفيق دې درنسی کریم خپل چې کوم طریقې بیان شوې شرعت چې دا سلفات هغه كنځل دې سم خبرم دا مين سره ته توفيق دې درنسی ورک اخو راځي خپل راځي سره قبر تم موځي خیرت یا اللہ ستاہمہ ہتا مجھوم دلی بتران صل اللہ توانا